Не встигли гості привітатись із хазяїном, як у дверях з'явився відомий на весь город ефенді Мустафа, у чорній візитці, рябому лейбику, завішаному брелоками, та з закрученими вусиками на блідому виду. Тонкий, верткий, висмоктаний, він говорив якимсь надірваним голосом і без потреби сміявся. Ну чого сей приліз, скривився джіафер, видимо, не радий. «Ха -ха? Сміявся Мустафа, і китиця на фезі в нього метлялась. «Дами наші прогнали мене, Марія Петрівна і Ольга Іванівна. Приходьте, кажуть пізніше, підемо в сад. Пур пасер ле темп. Весело буде, ха-ха!» І за кожним разом, коли вимовляв із неможливим акцентом французькі слова, повертався на всі боки та позирав на присутніх. Ефенді Мустафа розвалився на стільці і зараз почав розповідати дрібні новинки, які займали його товариство. Він дуже чванився тим, що бував у поліцмейстра, нотаря та начальника пошти, хоч там із його сміялися та гордували ним. Розмова чогось не клеїлась. Абдураїм більше мовчав або притакував, Джіафер, видимо, нетерпеливився, очікуючи Рустема, а Софти уважно розглядали альбоми. Коли врешті показався Рустем, Джафер зразу налетів на нього. Знаєш, яка неприємність? Белял зрікся віддати нам шопу під театр. Послухав репетицію сьогодні приніс свою відмову. Через що? Боїться. Небезпечне каже діло, що люди скажуть. Що ж тепер діяти? Доведеться шукати десь інде. Рустем був дуже стурбований. «Ви таки думаєте виставляти п'єсу?» – обізвався Убдареїм. «Конче або що?» «Я б не радив цього робити. Ви висмієте в ній наше духовенство, занадто гостро ставити жіночу справу. А ти думаєш, що все шкідливо?» – глянув на його Рустем. «А вже ж шкідливо. Наш народ держиться поки що ісламом, слухає своїх імамів і поважає їх. А ви хочете зруйнувати його світогляд, його віру, хоч замість того нічого рівноцінного не даєте йому. Народ треба раніше підготувати. Дайте йому перше добрий мектеб, відповідний новим педагогічним вимогам, зробіть його письменним, дайте Коран на татарській мові, бо арабської він не розуміє і через все темний. Чекай, чекай, захвилювався Джафер. Мектеб діло добре. Та ним усього не зробиш. Ти кажеш «Іслам», «Коран». А Коран каже, що жінка нижча від мужчини, що вона тільки для нього і створена, що її можна бити. У нас жінка в неволі, закутана як маграмою, нашими ж забобонами, темна, безправна. Її треба вивести на шлях культури, зрівняти в правах із мужчиною. Слово «культура» Було любимим словом джафера, яке його трохи п'янило, від якого очі в нього починали блищати і йому робилося тепло.